36. Valami keményen elterülve térek magamhoz. Hasogat a fejem, de nem úgy, ahogy eddig. A fájdalom most áthatóbb és csak az egyik oldalra terjed ki. A fejbőröm is fáj. Ösztönösen oda akarok nyúlni, hogy megtapugassam. De nem megy. Kezem összekötve pihen a melkasomon. Egy hirtelen rándítással újra megpróbálom. A mozdulat hatására szúró fájdalmat érzek a vállamban, mintha ezernyi hegyes kés döfködne egyszerre. Annyira fáj, hogy majdnem elájulok. Kaparó hangot hallok a közelből. A látóterem határán egy árnyék mozog, halk motyogást hallok. Fokozatosan kezdenek visszatérni az emlékek arról, hogy mi történt, mielőtt elsötétedett előttem a világ. A nő a ház előtt. A kiáltása. Az evező a kezében. Megint a csuklómat tekergetem, ezúttal valamivel óvatosabban, s most tisztán érzem a köré csavart kötelet. Homályosan látok, és nehezemre esik megmozdulni, testhelyzetet változtatni. Hatalmas erőfeszítésbe telik, hogy elfordítsam a nyakam, hogy többet lássak a szobából, azonban mindez még erősebb, metsző fájdalommal jár. Hol vagyok? Gyorsan összeegyeztetem a kemény felületet a legközelebb eső bútorokkal, a kanapé alvázával és egy hosszú asztal lábaival. Még mindig a házban vagyunk. A nappaliban fekszem a szőnyegen. Biztos bevonszolt ide, miután elájultam. A fejbőrömön a fájdalom arról árulkodik, hogy a hajamnál fogva húzott. Kísérletképpen megmozdítom a lábam, de nem lepődöm meg, amikor azt érzékelem, hogy azok is szorosan össze vannak kötözve. Behunyom a szemem, érzem a fejemben és a vállamban a lüktető fájdalmat. Bénuláshoz hasonló bágyadság árad szét az egész testemben. Ha nem lennék megkötözve, valószínűleg akkor sem tudnék még csak megmozdulni se, nemhogy felkelni és elmenekülni. Semmit sem tehetek. Ki kell várnom, hogy mi fog történni. A fülemet a konyha felől áradó szekrényajtók nyitódásának és csukódásának zaja üti meg. Előbb egy sziszegő hang, majd üvegek koccanása, végül pedig valamilyen csorgásának hangja. Határozott léptek közelednek felém. – Tessék! – mondja egy kimért hang. – Így áll. Nagy nehezen kinyitom a szemem, eleinte homályos a kép, de aztán kiveszem egy felém nyújtott pohár körvonalát. A poharat tartó kéz vékony és sápat, ugyanaz a kéz, amely egykor a csuklom köré fonódott és visszatartott, hallgatásra kényszerített. És legközelebb, ha megrázó vagy váratlan helyzetbe kerül, ugyanaz játszódik majd le, egyre rosszabbul fogja érezni magát, és azt kockáztatja, hogy elveszíti az egyensúlyát. Ha rosszul sül el a dolog, az ön mentális állapotának nagyon súlyos következményei lehetnek, magára és a közelében lévőkre nézve. A volt pszichológusom, és Milla édesanyja. Ugyanaz a személy. Az arc nélküli feleség, a nő, aki a kulisszák mögött állt, aki számomra nem volt valóságosabb egy papírdarabnál. Ő az. Egész idő alatt ő volt az. Ennek nem szabadna így lennie. Ennek semmi értelme. De így van. Ha akarnék, sem tudnék inni a pohárból. A nő türelmetlenül horkant előttem, mintha az én hibám lenne, hogy meg vagyok kötözve. Leteszi a poharat, belátja, hogy segítségre van szükségem, ha azt akarja, hogy igyak. Keményen megragad a húnom alatt, és ülőhelyzetbe ránt. Felkiáltok, amikor a fájdalom ismét belenyíl a vállamba, de ő nem törődik vele. Mekitámaszt a kanapénak, Addig lögdös, amíg testem végre valamiféle egyensúlyba nem kerül, mintha egy zsák krumpli lennék, csak egy élettelen tárgy. Aztán az ajkaimhoz emeli a poharat. Gyerünk, így áll! A szomjúság csípi a torkom. Követem az utasítást, kinyitom a szám, és iszom egy nagy kortyot. Égni kezd a torkom, és egyből belátom, hogy hibáztam. Miért ad nekem alkoholt? Ráadásul töményet. Ösztönösen elfordulok a pohártól, és undorodva kiköpök, hát ha sikerül megszabadulnom az utolsó cseppektől is. Mit? Miért? Száraz a nyelvem, és meg van dagadva, nem tudom megfelelően mozgatni. De ez a két töredék szó is elegendő ahhoz, hogy belekezdjen. Minden tudok kettőtökről. Alex maga mondott el mindent. A gyerekről is tudok. Gyereket vársz. Az ő gyerekét. Igazán megérthetnéd, egészen egyszerűen nem hagyhatom. Közelebb hajol és samponillata csapja meg az orrom. Édes és virágillatú, mint szmilla. Pontosan olyan illata van, mint szmillának. Szóval idd meg, most. A szavai a falak között pattognak, miközben elém tartja a poharat. A szemébe nézek, világos kék szeme van, pupilái aprók és szúrósak. Már akkor is ilyenek voltak, amikor velem szemben ült a fotelben, és türelmesen hallgatta a homályos beszámolóimat arról, hogy mi is okozhatja a szorongásomat. Minden kérdésemre egy újabb kérdéssel felelt, semmit nem mondott saját magáról, és most megint itt ül velem szemben, ugyanaz a nő, mégis teljesen más, mint az, akit akkor láttam. Gyereket vársz, az ő gyerekét. Egészen egyszerűen nem hagyhatom. Nem le akar. Valami más tervez. Egymást bámoljuk. A belőle sugárzó gyűlölet olyan átható, hogy szinte ragályos. Már akkor is benne volt? Hát ezt rejtegette a rendezett külső alatt? Maga, mondom reketten. Azt mondta. Felismerés. A felismerésen múlik minden. Az elborult állapotom ellenére belátom, hogy valahogy el kell érnem, hogy ő is felismerjen engem. Hogy ne csak azt a nőt lássa bennem, akivel a férje megcsalta, hanem egy volt páciensét, akivel szakmai kapcsolatban állt, és aki iránt még valamilyen szintű felelősséggel is tartozott. Ha sikerül elérnem, hogy rájöjjön, ki is vagyok, akkor nem lesz képes bántani. Sem engem, sem a hasamban lévő gyereket. Mély lélegzetet veszek, megfeszítem a hangszálaimat, és megszólalok. Pszichológus. Maga pszichológus. Arca rezzzenéstelen, még csak a szemeserebben. Emlékszik rám? Én... Pofa be, és igyál. áll. És amikor rájövök, hogy már tudja, felismert, pontosan tudja, ki vagyok. De nem számít. Ez csak egy véletlen egybeesés, és semmi köze ahhoz, amit el kell intéznie. Összerogyok, érzem, ahogy a testem egyik fele a padló felé süllyed. Semmi mást nem akarok, csak hogy kitörölhessem az emlékezetemből Alex összes szavát és tettét, mindent, ami mi voltunk. És most rögtön akarom ezt, nem tudok várni. Le akarom tépni őt a bőrömről, akár egy sebberagadt tapaszt. Nem érdekelne, ha fájna, és az sem, ha egy részem vele együtt szakadna ki a testemből. Egy részem. Nyelek egyet. A lenyomat, amelyet a testemben hagyott, ha élhet és felnőhet, az egyetlen, ami tényleg örökké rá majd. És mégis. Lassan, nagyon lassan, balról jobbra fordítom a fejem. Nem, nem teszem. Kemény újak ragadják meg az állam, és szétveszítik az ajkaimat. Mielőtt felfognám, mi is történik, a pohár tartalma a torkomba folyik. Nem tudok lélegezni, kénytelen vagyok nyelni, hogy levegőhöz jussak. Szememet a fájdalom és a pánik könnyei lepik el. A gondolataim felzárkóznak. Nem hagyhatom, hogy kár érje a bennem növekvő életet, nem hagyhatom, hogy megmérgezzék, vagy akár ki is oltsák. Összeszedem minden erőmet, és akkor rántok a fejemen, hogy az állam kiveri a poharat a pszichológus kezéből. A következő pillanatban több dolog történik egyszerre. A hadműveletem következtében újabb fájdalom nyilal a vállamba, ezúttal fémes keménységgel. A pohár maradék tartalma lefolyik a mellemre, érzem, hogy beszivárog a pólom vékony anyaga alá. Ahogy szétfolyik a bőrömön, csípni kezd. Közben csattanva landol egy tenyér az arcomon, és a már eleve rossz állapotban lévő fejem mint ha szét akarna repedni. Jó, mondja. Akkor a másik megoldást választjuk. Ismét megragad, és egy taszítással többé-kevésbé sikeresen megint a hátamra fektet a padlón. Roppan egyet a felsőtestem. A fájdalom izzódárdái fúrják keresztül a fejem és a vállam. Megreped a látóterem, először, mint a prizmánát nézném a villogó képeket, majd lassan elsötétülnek a szegélyek. Muszáj valahogy a tudatomnál maradnom, nem ájulhatok el, csak erre tudok gondolni. Érzékelem, ahogy távolodik tőlem, a bejárati ajtó irányába halad, és akkor hirtelen egy új gondolat furakodik a fejembe. A fejsze. Ha megtalálja a fejszét, vége. Nyöszörgök, tudom, hogy fel kell valahogy kelnem, meg kell magam védenem, az életemért kell küzdenem, de nem bírok megmozdulni. Még csak az oldalamra se bírok fordulni. Hát akkor legyen vége, suhan a gondolat a fejemen. Becsapja maga mögött az ajtót. Nem hallom, hogy elfordítaná a kulcsot, de nem is számít. A padlóról nem kelek fel többé. A sötétség egyre közelebb kúszik, a plafonra fordítom a tekintetem, és átadom magam a kábulatnak.